Козаченкові, мабуть, не спадало на думку, колись йому стане соромно за те, що дав згоду очолити спілку письменників у цей темний період А проте на відміну від Богдана Чалого, якого наставили парторгом спілки, Василь Козаченко не завдав мені особливої шкоди Щоправда, голосу на мою підтримку також ніде не подав, хоч міцненько притершись до плеча Брежнєва, це якось можна було зробити Навпаки, саме тоді почалася нещадна розправа зі мною. Всі видавництва СРСР отримали вказівку не приймати від мене рукописів і не друкувати. Шоста частина земної кулі жила за режимом кримінально-зеківської казарми. Що шепнув пахан, те й мусили виконувати всі без винятку. Як письменник я тоді був на піднесенні. У п'яти видавництвах мали вийти з друку мої книги. В літературному житті це буває дуже рідко але так тоді в мене склалося. Роман «Орлова балка» був прийнятий у вітчизні і вже готувався до друку. Нова редакція «Вітру в обличчя» була доведена до сигнального примірника у видавництві Дніпро. Я навіть отримав гонорар. У «Веселці» була завершена робота над книжечкою віршів для дітей. У перекладі на російську «Советський писатель» підготував томик моїх віршів. Він уже був засланий до типографії. Ба... Мені вдалося навіть переступити кордони СРСР. В Болгарії мав вийти з друку чарівний бумеранг. Переклад уже був готовий і прийнятий. Звичайно, ми з Раїсою раділи. Наші матеріальні негаразди мали кінчитися. Борги буде зліквідовано. Отримавши половину грошей за будинок, ми купили стареньку хату в лісовому хуторці, що називався Мригами. Ми обоє його любили, знали всіх мешканців. Це було неважко. Там стояло не більше, як десяток хат. Купувати хатину, що вже була непридатна для мешкання, довелося через те, що жодним іншим способом не можна було придбати ділянку під забудову. Водночас із хатою в державній торгівлі купили комплект фінського будинку в цегляному варіанті. На жаль, цегли до нього давали мало. Довелося прикуповувати по дворах. А проте ці перепитії докладно описані в економічних монологах. Повторюватися не хочу. Розповім лише те, чого там немає. Я не відразу зрозумів, що скоїлося з моїми творами, які нещодавно охоче приймали видавці. Тепер вони відвертали очі і посилали до молодших редакторів, котрим належало якось мене спровадити геть. Молодші натякали на якісь труднощі, що виникли нежданно негадано. Треба перечекати, може воно якось перемелиться? І тільки познайомившись із Григором Тютюнником, я зрозумів, що вже не перемелиться. Швидше ця машина мене перемеле. Тим часом я отримав листа від мого перекладача з Болгарії. Він писав, що йому повернули переклад, видавати не будуть. Просив пояснити, що зі мною сталося, і умовляв відкинути геть націоналізм. Він, мовляв, знає, що багато хто з українців невдоволений співжиттям з Москвою. Щодо болгарів, то вони цих невдоволень не поділяють і не розуміють. Просив написати, на що йому сподіватися. Що в Москві відкликали з типографії «Мій поетичний томик», це зрештою можна зрозуміти Але ж Болгарія Вона ж поки що не стала Радянською Республікою Невже так далеко сягає влада Маланчука? Чи може мною займається хтось вищий від нього? Пригадую нашу розмову з тютюнником Він вийшов із редакційної кімнати покорити І стояв у коридорі, підпираючи спину і стіну Видавництво «Веселка», в якому він тоді працював, містилося на Бесарабці, в будинку, до 1939 року був студентський гуртожиток університету. Це тут я жив, коли на крутому спуску з Печерська буквально на моїх очах перекинувся трамвай, обвішений гірляндами пасажирів. Перетворюючи людей на криваву змазку, він поповз на боці в напрямі критого ринку. Саме про це я й заговорив із тютюнником, коли нас познайомили. Я бачив, як болісно пересмикнулося обличчя Григора, тоді ще молодого чоловіка з русявим чубом, що нависав на лоба. Григор володів мужньою вродою, не можна було б замилуватись, якби не застарілий, винесений ще з дитинства смуток у його розумних очах. Той смуток повертав думку в іншому напрямі. Вже було не до його вроди, кортіло довідатися, що так засмучує слов'янського красення». Та трохи поспілкувавшися з тютюнником, ти вже розумів, що перед тобою людина, яка всотує чужі боління, мов свої власні. То просто властивість таланту, властивість людського серця. Таку людину треба оберігати від тяжких вражень. Вона перед ними беззахисна, мов без неї здерли шкіру і так випустили у світ.